Polizia hoiak esan zuen inondik ere arotxa egin zuela. Zerrira joan, joan zenean, eta heldu bezain laster, hasi e, azize, azizean luzatzera ba, berriro ikusi nahi zuen surrak e, nola zegoen. Gaua zenez, e, jarri zuen kotzea e, argi e, piztutarekin. Eta heldu zenean hezurraraino ez, e, konturatu ziren ezurrak mostuta zegoen e, zerra batekin. Hori ikusita gero, e, nahi, e, polizia hoiak nahi zuen paperak eta liburuak e, ikustea, ikusi eta e, Joan Sirenean liburutageriera <coughs> eh anek hartu zu, e, piztu zuen gen, gen, e, generadorea eta e, baina bakarrik ikusten zen e, leku txiki bat e, argi, argi, argiarekin. orduan e, esku argi batekin laguntza joan zen libur, eh, dagoen li, dauden liburuaren li, liburuaren lekura eta hasi zen begiratzen eh, paper, eh guztiak. Hank eh zegoen paperak eta eskelak itzuli zuen. Eta eh begiratu eta gero eh, Konturatu zen e, polizia e, liburu guztiak esoterismo eta magia beltzari buruz e, direla. E, hanek esan zuen ere, bera ere bai, hori e, ikusi zuen, zuela, eta e, galdetu zion poliziari Ia e, pentsatzen bat e, du zuen du, aitona e, burua galduta zegoela. Babatean musika alai bat entzun zuen eta e, zen e, sakoneko e, mobila, telefonoa. E, ikusi e, ikusiz, Ikusi, eh irakaslea ikusi zuen eta eh zuen telefonoa. Eh, polizia hoiak galdetu zionaneri, a ber, eh, zen ia nós zen eta eh zen galderak egiten eh, poliziari buruz, nondik atera zuen E, txargatik nahi zuen hainbeste deialdi egin eta, eta hori. E, hainbeste galderarekin hanek e, moskeatu zen eta e, esan zion poliziari e, ia pentsatzen zuen e, haitit, e, bera hil zen baina eh polizeak esantzion esketsatzeko ba bakarrik naizuen jakin gauza batzuk e, hauek eta gero eh poliziak esantzionan eri eh gonbidatzera e, gonbidatzeko e, afaltzera Eta e, afaldu zuenean ba, esan zionanek han e, ezin zuela lo egin ba, esagoelako mm, lekurik. Baina e, poliziak esan zion ezkezkatzeko ba, e, etorri zenean zen baserrira, E, ikusi zuen nostatu bat eta geratuko da eta horrela, Herriko zurumurroak e, ez, e, ez dira aizeatuuko.